Voi cite o poezie, ultima poezie pe care am scris-o acum două zile, domnișoare Doamnă, clipă. Dacă ochiul meu petrece, domnișoare poezie, Sângele se culcă în zece Pe o tulbure trezie. Scot din somn cu plapa stângă Îngerii muscați în roo, Sunt aproape, sunt pe lângă Lunecoasa Doamnă nouă, Mai not copilăria Unde moartea pupă vinul, Amețindu-mi herghelia Orpului din opt, destinul, Mă iubește, nebunește, parfumând scrisori de noapte. Dacă știi cum se numește, aș intra la doamna șapte. Dar boiem, facă-se voia celor restinguți pe oase. calulă să roagă Troia, îți dau fândă-mi șase-șase. Oul cinci cu o spărtură mai tăcerea dulce a dulcea blestemată gură, Când mirasă, când cernită. Ah, Angelii pot să latru la un om intrat în câine, Sub piciorul doamnei patru, azvălind puține pâine. Viciul melancolic toarce poezile sub piele, Până tandru se întoarce domnul trei să-mi le spele. Domn Chihote, uite moara, nu-i nici tânără nici veche, Îți întinde subțioara pentru-o palidă pereche. Dacă totuși mă mai doare nisipul boicră, Sunt clepsit răcălătoare, domnișoară, doamnă.